22. fejezet Téba egyik legnépszerűbb fogadójában Pászer a hetita hercegnőre Hattúsára terelte a szót, akit a nagy Ramszesz a békekötés megpecsételéseként feleségül vett. Hattusa a hetita uralkodó őszinteségének a záloga nagy pompában élt a tébai háremben. Elérhetetlen és láthatatlan volt. A nép nem szerette. Mindenféle rosszat összehortak róla. Beszélték, hogy fekete mágiával foglalkozik, szövetkezett az éjszaka démonaival, és nem hajlandó megjelenni a nagy ünnepségeken. Miatta emelkedett a kétszeresére a kenőcsök ára, jelentette ki a fogadós. hogy, hogy miatta? Az udvarhölgyei, akikből egyre több van, egész álló nap csak szépítkeznek. A hárem hihetetlen mennyiséget használ a legjobb kenőcsökből, és sokat is fizetértük. Hát ezért lettek drágábbak. Ugyanez a helyzet az olajjal is. Mikor szabadulunk meg már végre ettől az idegentől? A fogadóban senki sem vette védelmébe hatusát. A keleti parton emelt hárem épületeit dús növényzet vette körül. Az idevezető csatorna bővizével nem csak azokat a kerteket locsolták, amelyekbe csak az idős, özvegy udvarhölgyeknek volt bejárásuk, hanem egy nagy gyümölcsöst és a virágokkal beültetett parkot is, ahol a fonólányok és a szövőnők megpihenhettek. Egyiptom többi háreméhez hasonlóan a tébaiban is számos műhely, tánciskola, zenei és költészeti iskola működött, és volt egy illatos füveket termesztő kert is, amely a háremnek azt a műhelyét látta el, ahol szépítőszereket készítettek. Fafaragók, zománc és művesek is dolgoztak itt. A nők gyönyörű lenruhákat vartak, és a virágkötészettel is foglalkoztak. Szüntelenül folyt a munka. De ezen kívül a hárem iskolájában képezték a leendő egyiptomi és külföldi főtisztviselőket is. A ragyogó ékszerekkel teleaggatott hölgyek mellett tehát mesteremberek, tanítók és a friss élelmiszerek beszerzésével megbízott intézők is sűrgölöttek itt. Pászer bíró kora reggel jelentkezett a középső palotánál. Bírói tisztjének köszönhette csak, hogy átjutott az őrök kordonán és felkereshette Hattusa intézőjét. Az intéző meghallgatta és továbbította úrnőjének a bíró kérését. Legnagyobb meglepetésére a hercegnő fogadta Pászert. A bírót bevezették egy négy oszlopos terembe, amelynek a falain festett madarak és virágok pompáztak. A színes kőpadlózat még elragadóbbá tette a kis helyiséget. Hattusa aranyozott fatrónusan ült, körülötte két fésülőnő sürgölődött. Tégelyekkel és festékes kanalakkal, illatszeres dobozkákkal felszerelkezve épp a reggeli toalett legfontosabb és egyben utolsó részleténél a paróka elrendezésnél tartottak, amelyhez az ügyesebbik még egy-két tincset hozzáillesztett. A harmincas éveiben járó, viruló szépségű, büszke tartású Hettita hercegnő aranyozott, lótusznyelű tükrében nézegette magát. Egy bíró nálam és ilyen korai órában kíváncsivá tesz. Minek köszönhetem a látogatását? Néhány kérdést szeretnék feltenni önnek. Hattusa letette a tükrét és elbocsátotta a fésülő nőket. Megfelel, ha négy szem közt beszélünk? Tökéletesen. Végre egy kis szórakozás. Olyan unalmas az élet ebben a palotában. Hatusa tejfehér bőre, hosszú, vékony keze, fekete szeme, egyszerre volt vonzó és nyugtalanító. Gyorsan vágott az esze, nem kímélte a beszélgető partnereit, Szerette kipécézni gyöngéiket, habogásukat, ügyetlenségüket vagy testi fogyatékusságukat. Végig mustrált a pászert. Hm. Akad, szebb férfi is Egyiptomban, de bizonyosan nagyon magába lehet szeretni egy életre. Türelmetlen, szenvedélyes, eszményei vannak. Egyik súlyosabb hiba, mint a másik. És milyen komoly, szinte mogorva. Ez nem illik a fiatalságához. Megengedi, hogy kérdezzek, fenség? Micsoda merészség? Tudatában van az arcátlanságának? A nagy Ramszes egyik felesége vagyok, és akár azonnal elbocsáthatnám a tisztségéből. Fenséged is jól tudja, hogy ezt nem tehetné meg. A vezír bírósága előtt megvédhetném magam, Fenségedet pedig beidéznék, mert visszaélt a hatalmával. Hát, ha, egyéb igen különös ország. A lakói nem csak hisznek a jogban, hanem tiszteletben is tartják, és ügyelnek rá, hogy minden a törvények szerint történjék. De ez a csoda nem tarthat örökké. Hatusa ismét a tükréért nyúlt, és egyenként szemügyre vette parókája tincseit. Ha érdekesek a kérdései, válaszolni fogok rájuk. Kiszállítja önnek a kenyeret? Hatus a szeme elkerekedett a csodálkozástól. A kenyerem érdekli? Nem a kenyere, hanem az a péka bal partról, aki szeretett volna szállítani önnek. Mindenki nekem szeretne szállítani. Tudják, hogy milyen bőkezű vagyok. A nép mégsem kedveli fenségedet. Ez kölcsönös. A nép itt is épp olyan ostoba, mint máshol. Én idegen vagyok, és büszke vagyok erre. Szolgálók tucatjai lesik a legkisebb kívánságomat, mert a király rám bízta ennek a háremnek az irányítását, amely közül a leggazdagabb. A pékről tud valamit? Ne beszéljen az intézőmmel, ha az a péks állított nekünk, ő tudni fogja. De miért olyan fontos ez? Tud valamit a Gízai Sphinxnél történt tragédiáról? Hm? Mit titkol előlem, bíró? Semmi lényegeset. eset. ez a játék. Épp úgy untat, mint az ünnepségek és az udvaroncok. Csak arra vágyom, hogy visszatérhessek a hazámba. Jó munka lenne, ha a heti seregek legyőznék az egyiptomi katonákat és meghódítanák Egyiptomot. Ez lenne ám a bosszú. De attól tartok, hogy itt fogok meghalni bánatos hitveseként a leghatalmasabb királynak, akit egyetlen egyszer láttam, akkor, amikor a diplomatáknak és a jogtudoroknak köszönhetően megköttetett a házasságunk, hogy biztosítsa a népeink békéjét és boldogságát. De hát az én boldogságom azzal kitörődik. Köszönöm, hogy fogadott, fenség. A, a kihallgatásnak csak én vedhetek véget. Kérem, nem akartam megbántani. Távozzon! Hattusa intézője elmondta, hogy tényleg rendelt kenyeret egy nagyon ügyes nyugati parti péktől, de egyetlen szállítmány sem érkezett végül. Pászer zavartan lépett ki a hárem kapuján. Szokásához híven a legapróbb nyomnak is megpróbált utána járni, nem is gondolva arra, hogy ezzel esetleg felbosszantja a királyság egyik legelőkelőbb hölgyét. Lehet, hogy Hattusa is belekeveredett az összeesküvésbe? Így egy újabb, megválaszolatlan kérdés. A Memphisi előjáró helyettese szorongva tátottak ki a száját. Lazítson! a ádás. A fogorvos nem titkolta, hogy ki kell húzni az egyik őrlőfogat, amelyen az eddigi gondos kezelés sem tudott segíteni. Tártsa nagyobbra a száját! Kádás keze már nem volt olyan biztos, mint valaha, de az orvos hitte, hogy még sokáig bizonyíthatja vele a tehetségét. A helyi érzéstelenítés után először is két oldalról megragadta a fogat fogójával. Megremegett a keze, és a fogóval felsértette az ínyt. De nem adta fel. Egyre dühöttebben küzdött a foggal, míg be nem vérzett az íny. Akkor gyorsan egy kis fúrót ragadott, a végét egy lyukas fahasáb üregébe helyezte, és egy vonószerű eszköz segítségével gyorsan megforgatta, míg nem szikrázott. Amint elég nagy volt a láng, felforrósított egy szikét, és azzal elállította a vérzést. Az előjáró helyettese fájós, dagadt álkapocsal hagyta el a rendelőt, nem is mondott köszönetet a beavatkozásért. Kádás elveszítette az egyik fontos betegét, aki mindenütt rossz hírét fogja kelteni. Kádás válaszút előtt állt. Nem tudott beletörődni sem abba, hogy öregszik, sem abba, hogy már nem olyan ügyes, mint régen. A líbiai tánc megnyugtatja és feltölti energiával, Ám ez csak átmenetileg segít. A mindennapi munkájához már nem elég. Olyan közel van a megoldás, és mégis annyira távol. kádásnak új eszközök kellenének, tökéletesebb technika, amellyel megmutathatná, hogy még mindig ő a legjobb. Egy új fém. Ez az, amire szüksége van. A komp elindult. Pászernek még éppen sikerült átugrania az állatokkal és emberekkel zsúfolt tutajra. A komp oda-vissza járt a két part között. Jól lehet, rövid ideig tartott az átkelés, az utasoknak mégis sikerült híreket cserélniük, sőt, még üzleteket is kötöttek. Menet közben egy ökör nekilökte Pászert egy asszonynak. – Ja, bocsásson meg! A nő válasz helyett eltakarta a kezével az arcát. Ez felkeltette pászer figyelmét. – Nem Szababú asszonyhoz van szerencsém? – Hagyjon békén! Barna ruhában, gesztenye szín sállal a vállán, és fésületlenül Szababú szegény nincstelennek látszott. – Beszélnem kell önnel! – Nem ismerem magát! – Emlékszik a barátomra, Sutira? Ő kérte arra, hogy ne rágalmazzon meg engem. A nő rémülten húzódott a tutaj szélére, és kihajolt a sebessodrású víz fölé. Pászer karon fogta. A Nílus veszélyes erre felé, akár bele is fulladhat. Nem tudok úszni. A komp még ki sem kötött, amikor a kölykök már is a partra ugrottak. Aztán a szamarak, az ökrök és a parasztok következtek. Pászer és Szababú utolsóként szállt ki a komból. – Mit akar tőlem? Egyszerű szolgáló vagyok, és nevetséges, hogy megpróbálja letagadni. Nem azt állította rólam Szutinak, hogy az egyik törzsrendége vagyok? – Nem értem. – Pászer bíró vagyok. Emlékszik? Szababú megpróbálta kiszabadítani a karját Pászer szorításából is elfutni, de Pászer nem hagyta. Ne butáskodjon! Félek magától! Maga megpróbálta bemocskolni a becsületemet. Szababú sírva fakadt. Pászer zavarában elengedte a karját. Lehet, hogy Szababú az ellensége, a kétségbeesése mégis megindította. Ki mondta, hogy rágalmazzon meg engem? Nem tudom. Nem igaz. Egy szolga hozta a parancsot. Talán egy rendőrtől? Honnan tudhatnám? Én nem kérdezősködöm. Aha, hogyan fizetnek az efféle szolgálatért? Békén hagynak. Miért döntött úgy, hogy mégsem teszi meg? A nő elmosolyodott. Annyi szép emlékem van. Az apám vidéki bíró volt, imádtam. Amikor meghalt, nem találtam többé a helyemet a faluban, és Memphisbe mentem. Rossz keverettem. keveredtem. Örömlány lett belőlem. De gazdag és tisztelt örömlány. Azért is fizettek, hogy megtudjam a sörházam látogatóinak egy-két titkát. Ment Mossél bízta meg, ugye? Nem én mondtam. De nem kényszeríthettek, hogy bemocskoljak egy bírót. Az apám emléke iránti tiszteletből kíméltem meg önt. Ha veszélyben az élete, az már a maga baja. Nem fél attól, hogy bosszút állnak? Az emlékeim megóvnak ettől. És ha a megbízóját hidegen hagyja ez a fenyegetés... Ezért jöttem el Memphisből, sütötte le a szemét szababú. Mindent elveszítettem ön miatt. Ascher tábornok járt önnél? Nem. Megígérem, hogy ki fog derülni az igazság. Már nem hiszek az ígéretekben. Bízzon bennem. Miért akarják tönkretenni önt, bíró? Egy gízai baleset ügyében nyomozok. A hivatalos jelentés szerint a díszőrség öt veteránja meghalt gízában. Erről nem hallottam semmit. A próbálkozás nem járt sikerrel. Vagy nem tud semmit, Szababú, vagy hallgat. Szababú hirtelen a bal vállához kapta a kezét és fájdalmában felkiáltott. Mi a baj? csúzos a vállam. Van úgy, hogy meg se tudom mozdítani a karomat. Pászer nem tétovázott. Szababú a segítségére volt, ő is segít hát rajta. Pászer megígértette Szababúval, hogy nem fedi fel kilétét, majd elvezette Noferethez, aki éppen egy szamár felsebzett lábát ápolta. A kompon találkoztam ezzel az asszonnyal. Fáj a válla. Tudna rajta segíteni? Régóta fáj már, kérdezte noferet, miközben alaposan kezet mosott. Több mint öt éve, felelte Szababú ellenségesen. Tudja, ki vagyok? Egy beteg, akit megpróbálok meggyógyítani. Szababú vagyok, örömlány és sörház tulajdonos. Pászere elsápat. A gyakori nemi kapcsolatok és a kétes tisztaságú partnerek okozhatnak betegséget. Vizsgáljon meg! Szababu levette a ruháját, és ott állt anyaszült mesztelenül. Pászer azt sem tudta, hogy most egyszerűen csak hunnya le a szemét, vagy forduljon el. Legszívesebben elsüllyedt volna szégyenében. Biztos volt benne, hogy Noferet sosem bocsátja meg ezt neki. Hiszen most azt hiheti, hogy örömlányokhoz jár. Hiába is tagadná. Noferet megtapogatta a fájós vállat, a mutató végig végigkövetett egy ideget, megkereste az energiapontokat és ellenőrizte a lapocka hajlatát. Súlyos az állapota, mondta végül. A csúsz már deformálta is a vállát. Ha nem kezelteti magát, meg fog bénulni. Mit tanácsol? kérdezte Szababú ilyetten. Először is tartózkodjon az alkoholtól, aztán naponta ígyon fűzfakérek tinktúrát. Végül minden nap kenje be a vállát egy balzsammal, amelyet sziksóból, fehér olajból, pisztáciagyantából, fenyőtömjénből, mézből, víziló, krokodil, harcsa és tengeri pérhal zsírjából kevernek. Ezek drága dolgok. Ezért én nem tudom elkészíteni a balzsamot. Fel kell keresnie egy tébai orvost. Szaba elöltözött. Minél hamarabb kezdje el a kúrát. A betegsége nagyon előre haladott. Pászer holtra váltan kísérte vissza az örömlányt a falu határáig. Most már szabad vagyok? Nem tartotta meg a szavát. Talán meglepi, de... Néha írtózom a hazugságtól, egy olyan nő előtt pedig, mint Noferet, képtelenség eltitkolni az igazságot. Pászer leült a porba az út szélén. Naív volt, és most mindennek vége. Szababú végül is eleget tett a megbízatásnak. Pászer teljesen összeomlott. Ő, a makulátlan bíró, Noferet szemében most egy örömlány barátja. Álszent, kicsapongó! Szababú, a jó tündér, aki tiszteli a bírókat és az apja emlékét, habozás nélkül elárulta az első adandó alkalommal. Holnap Mentmoszénak fogja kiszolgáltatni, ha ugyan még nem tette meg eddig. A legenda szerint a vízbe vízbefúltakkal elnézően bánik Oziris, amikor azok megjelennek a túlvilági bíróság előtt. A nírus vize megtisztítja őket. A szerelmét elveszítette. A nevét bemocskolták. Az eszmét porba tiporták. Az öngyilkosság a megoldás. Pászer eddig jutott kesergésében, amikor Noferet keze érintette a vállát. Hm? Kigyógyult már a náthából? Pászer moccanni sem mert. Sajnálom. Mit sajnál? E ez az asszony, én esküszöm, hogy elhozott hozzám egy beteget. Remélem, hogy minél hamarabb kezeltetni kezdi magát. Ez a, ez a nő egyszer már megpróbált tönkretenni, de most azt állította, hogy, hogy letett róla. Jó szívű örömlány? Annak hittem. kivethetni ezt a szemére. Suti barátom vitt el szababú sörházába megünnepelni azt, hogy beállt a hadseregbe. Hoferet keze továbbra is pászer vállán nyugodott, a fiatal ember pedig folytatta a vallomást. Suti csodálatos ember, fáradhatatlan. Imádja a bort és a nőket, igazi hős akar lenni, nem tűr semmiféle kényszert. Életre, halátra barátok vagyunk. Amíg félre vonult szabobúval én kint üldögéltem és, és töprengtem. Könyörgöm, higgyen nekem! Van itt a faluban egy elesett öregember. Meg kell mosdatni és fertőtleníteni kell a házát. Segítene?